усе дихало погибелью і бідою. «Покаїтеся!» – благав ангел Божий, витаючи понад тієї раною. покайтеся, Лише Бог Триєдиний вас порятує і захистить. Лише в Ісусі Христі ваш захист. Не кличте Богів, вірте лише в Бога Триєдиного, і сила, воля та велич ніколи не залишать вас». Народ поволі витирав сльози. Вці виходили із лісів на вигони і гомоніли. А якогось дня ангел, ото якого Господь послав до Києва, почув спів та збуджені голоси. Саме наливався недотоптаний північною ордою житній колос, цвіла бузина по схилах, біло і незаймано цвіли по дніпровських заплавах лілеї, а птаство висиджувало пташат. Від Дніпра та Почайни знову донеслися голоси, і в сутінках стало видно дрімотливі вогники, що відбивалися у воді. Стрепенувся навіть ангел. Дівчата пускали на воду вінки. Він спустився на берег Почайни. Горіло то там, то там багаття, парубки та дівки стрибали через нього, що правда не так риготливо та весело. Однак тут діялося те, що й безліч разів. І знову були срамотні ігрища, парувалися під кущами на потіху тим, що пили ту гріховну силу та втішалися й шаленіли. «Що святкуємо?» – запитав крайнього парубка. Бога купала, вшановуємо, чи ти з неба впав, що не знаєш? Від путівця квапливим кроком шов не старий монах, став коло того розпашілого молодого натовпу й промовив гірко Оце так ви покаялися, отак зрозуміли ви гнів господній, що впав був на нас. Знову чините Гедоту, яку охрещеним невелено чинити. «А що нам, тільки плакати?» – гноровито звався безвусий молодик. «Уже наплакалися», – виреснула сирока дівчина з довгим розпущеним волоссям. «Треба ж і повеселитися? Іди за нас поклони побий!» – зринув сміх, посипалися жарти. «Веселість ваша ненадовго». Бо сказано в апостола, що той, хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знов заплутується ними та перемагається, то останнє буває для нього гірше від першого. Бо краще було б не пізнати йому дороги праведної, аніж, пізнавши, вернутись назад від переданої святої заповіді бо з ним сталося, як у тій приказці. Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. Монах прагнув зупинити ті веселощі, погасити багаття, але його мало не побили. Він вирвався з поробочих рук і повернув на лісову стежку. Ішов і плакав. Сльози текли по його блідому обличчі із запалими щоками, а в устави шіптували «Прости Господи, бо не відають, що творять». Божий посланець сів на тому путівці і вдав прочанина. «Чи не скажете, як мені добратися до печер?» – поспитав ченця. «Зі мною йдіть», – почув у відповідь. «Чого журитися? Чого плачете?» Живучи поміж цього народу, не можна не плакати. Він як той вічний зелений плід, швидше зав'язь, не виростає і не дозріває до пізнання Бога. Та ж була нам така покара, а вони не зрозуміли і продовжують творити богопротивний гріх. Скільки ми просили їх не робити цього страмовиська, але песь таки повертається до своєї блюватини. Цей народ «Прости мене, Боже, вартий неволі і батога. Він блудить і чинить мерзоти, які Господь ніколи не прощає. Навіть після такого лихоліття не збагнув, за що йому таке?» Тож станеться те, про що говорять наші праведники. «А що ж вони говорять?» Монах помовчав, витерли це і сказав, зітхнувши, Говорять те, що було в березні, лише попередження. Справжнє лихо попереду. Знову помовчав і додав ледь чутно мовби сам до себе. «Березень – місяць особливий. В березні сотворений Адам, в березні його було вигнано із раю. В березні стався потоп. В березні Мойсей вивів єврейський народ, із Єгипетського рабства. В березні Богородиці було принесено благу вість, в березні розіп'ято Спасителя. За гріхи наші в березні сталося те лихо, а вони он як покаялися. Монах знову облився сльозами. Ангел наблизився до ченця, і сльози зникли з його очей. Він відчув раптову полегкість, несподівану радість. Монах роззирнувся, подорожній зник так раптово, як і з'явився. Світив ясно місяць, лив срібну воду на зранену вкотре землю, що наслухала купальську ніч. Князі, оговтавшись від руїни та крові, готувалися посісти Київ та ще більші наділи. І сказав я, «Не зламаю свого заповіту з вами, повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили? І я теж сказав, не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. Біблія, книга суддів Господь наслухав, чи буде каяття від того охрещеного краю, що клекотів у розбраті. Сімдесят літ чекав, і, не дочекавшись, послав покару на довгі століття. Прийшов зі сходу народ лютий, безбожний, безсердечний і залив горем та погибеллю увесь край. Гоноровиті та пихаті, ненаситні та войовничі, що все вели міжособні війни та не могли поділити простори несходимі, бо все мало їм було, що виколювали один одному очі, підступно вбивав брат брата, та губилися душі християнські, в мент перетворилися із левів на нікчемних мишей. Вони налякано розбіглися по норах, полишивши на призволяще народ свій та краю хрещени. Втікали князі від знавіснілої орди, забувши самовелич свою силу та владу. Не стало в них тих несходимих просторів, де вони владарювали. Не стало столів, на яких вони сиділи. Не стало й держави Київської Росії, що розрослася була від Карпат аж до Волги. Все дісталося погано. орді лютій, ненажерливі як сарана, що вийшла з глибин безодні і прийняла людську плоть. Така була покара ненаситним, переповненим жадобою та злостивістю каїновим синам, що не захотіли жити в мирі і злагоді. Орда все палила на своєму шляху, топтала й винищувала. Ранньої зими добралася й до Києва. Тут, мов би, сп'яніла від пекельної злоби та ненависті, до Золотоверхого Києва. Ніщо не могло заглушити її зловісного крику, а-ля лякання. Мов би, насправді відчинилися пекельні ворота, і звідти вилетіла сама смерть зі своїм воїнством. Орда обступила Київ. Стояв Лемент несамовитий від крику верблюдів, іржання коней, скрипіння підвід, Крик ординців Вони приступом брали вали Але кияни відкидали їх Поливали смолою. Тоді Батий Подався до воріт ляцьких За якими були нетрі непрохідні Та й стали варвари Бити пороками об стіни Били без перестанку Гул розносили Зимові вітри такий Неначе він насправді Летів із безодні. Кияни тим часом зробили ще одне укріплення навколо Десятинної Церкви, Церкви Пресвятої Богородиці. Матір Божа, дивлячись з високості на ту наругу поганих, плакала за людом хрещеним, віддаючи про його нелегку долю. Однак ординці зламали ту огорожу і рушали. Кияни всі до одного хрещені і язичники, священство і волхви, всі побігли до церкви. Жінки з дітьми, старі та немічні набилися в неї як оселеці в діжку. Коли вже не було де яблуку впасти, зачинили важку браму. Ті, що не встигли сховатися всередину, лізли на покрівлю, тягнучи за собою клунки з пожитками то були здебільшого парубки та молоді чоловіки. Один зухвали парубійко видерся на хрест і вмостився на ньому. Орда трущила все підряд в княжому дворі. Відкритий доступ до церкви Пресвятої Богородиці вкинув нападника у ще більший шал. «Он вона, та місцина, де колись стояло капище, а нині – Одне з найвеличніших творінь з Десятинна церква. Духи під чекали помсти, Чекали цієї миті ось уже понад 250 літ, Чекали, коли скінчиться терпіння Боже до цього народу, І за його попущенням вони вчинять те з цим народом Та княжим містом, що так прагнули, Але ангели Божі, стримували їх. Гріхи розбрату сягнули надто високо, і Господь дозволив покарати цей народ, що не слухався його і жив, як поганський. Усе нові й нові втікачі дерлися на покрівлю того дива земного. У небо нісся від храму несамовитий крик, жах огорнув кожну душу і не дозволяв промовити слова молитви. І нині ще дехто сварився, штовхався, хтось когось лаяв, кляв. Двоє парубків на покрівлі вчинили бійку і голосно сварилися. Покрівля храму затріщала, і все з диким гуком, криком, зойком провалилося на жінок, дітей, старих та літніх киян, що ховалися у храмі. Скривавлені люди, колоди, уламки золота, позолоти, хрести настільні розписи утворили місево, в якому звивалися закривавлені тіла. Зойк, передсмертний крик, моторошний стогін здійнявся аж до самісінького неба. Все звивалося, волало, голосило, скімлило, кричало, і в стогоні відходило до іншого світу хто який собі здобув за своїх земних днів. Орденці, що підоспіли на ту криваву самогубу, сікли й добивали ще живих та поранених. Величний храм, на зведення якого йшла десятина усіх княжих прибутків, і в якому осіло золото, привезене князем Володимиром із Корсуня, золоті чаші дісталися іншому, агресивнішому грабіжникові. Горів Київ, мукою очищався від скверни. Впала його колишня велич, його апостольська душа, забруднена поганськими вчинками дітей, плакала і страждала. Нікому було боронити місто княжої погубленої величі. Горіли церкви, як водночас підпалені свічки – горів Печерський монастир.